10. Злодій і друге перше побачення У день, коли ми з Раймондою знову вперше зустрічаємось, вона обідає неподалік від ігрового майданчика. На її колінах і на лавці лежать нотні записи, які вона вивчає, завзято вгризаючись у яблуко. Перепрошую, звертаюсь я. Раймонда щодня приходить сюди і поспіхом, немов відчуваючи провину за мить спокою, з'їдає обід, який приносить у торбі з ефемер матерії. Вона спостерігає за дітьми, що мов ті мавпочки лазить по заплутаних високих скеледромах, і за малюками, які бавляться з різнобарвними симбіотичними іграшками у пісочницях. Вона сидить на краю лавки, незручно підігбавши довгі граційні ноги, готова схопитися будь-якої миті. Вона похмуро дивиться на мене. Її ледь відкритий кивок демонструє вираз відчуження на гордому котастому обличчі, і це робить її ще вродливішою. Так. Ми обмінюємося короткими скупими гевелот-привітаннями. Піратська гоголь-програма сканує її на наявність вразливостей, але поки що не знаходить. Ми з пергоном шукали її по агорах та в публічній екзопам'яті, і за декілька годин кропіткої роботи натрапили на живий спогад про дівчину в охайній кремовій спідниці та блузі, яка цілеспрямованою ходою крокувала через агору. У неї не було схожого на маску виразу обличчя, що часто буває у марсіан в громадських місцях. Навпаки, вона. Здавалася серйозною і зануреною в думки. За день до зустрічі я в іншому образі вкрав у неї нутний аркуш. Тепер він у мене в руках. Здається, це двоє. Вона нерішуче його приймає. Дякую. Мабуть, вчора загубила. Я знайшов його на землі. Як доречно, каже дівчина. Вона залишається настороженою. Її геволод приховує навіть ім'я. І якби я не знав обличчя дівчини, то після розмови забув би його. Ремонта мешкає десь на околиці запиленого кварталу. Займається чимось пов'язаним з музикою. Живе розміреним життям. Її гардероб скромний і консервативний. Мені це здається дивним. Такий контраст з усміхненою дівчиною на фото. Але це 20 років може багато чого змінитися. Можливо, вона побувала смиренною, а це, як правило, змушує молодих марсіан витрачати час вкрай ощадливо. Знаєш, вона прекрасна. Перепрошую. Музика. Запис аналоговий. Тож я не втримався і прочитав. Я надсилаю обережний запит геволоту. Вона приймає. Так. Я, Рауль, що надокучаю, але я давно шукав якусь приключку, щоб заговорити з тобою. Це не спрацює, шепоче пергонен. Ще як спрацює. Жодна жінка не стоїть перед досконалим наративом. Таємничий незнайомець, лавка у парку. Вона клюне. Що ж я рада, що ти його знайшов? І її геволот трохи відкривається. У неї є хлопець, дідько. Але ми ще побачимо, наскільки це велика перешкода. Тебе хтось патронує? Знов блок геволоту. Даруй за настирливість, мені просто цікаво. Про що композиція? Опера. Про революцію. А, зрозуміло. Вона підводиться. У мене зустріч зі студентом. Рада знайомству. Ну, ось і все, каже Пергонан, Спіймав облизня. І парфуми із сосновою ноткою просочуються прямо в мою мигдалину, викликаючи спогад про спогад. Про клуб зі скляною підлогою Череви міста, де ми танцювали до світанку. Чи не там я зустрів її вперше? У тебе там проблемна акапела, кажу я. Вона вагається. Можу допомогти її виправити, якщо згодишся повечеряти зі мною. Навіщо мені твої поради? Питає вона, забираючи нотний аркуш. Не поради, лише підказки. Вона вивчає мене очима, а я дарую їй найчарівнішу нову усмішку. Я довго практикував її перед зеркалом, підганяючи до такого ж нового обличчя. Раймонда заправляє пасмуру волосся, за бліде вухо. Гаразд, ти мене переконав, але вибір місця за мною. Вона надсилає співспогад із геоміткою біля меморіалу революції. Чекай на мене там у сьомій. Згода. Нагадай, будь ласка, як тебе звати? Я не називала свого імені. Відповідає вона, підводиться й оминає майданчик, сокаючи підборами по бруківці. Поки злодій шукає в місті любовних пригод. Мілі намагається змусити себе допитати Васильєва. Фантомна куля не більша за головку шпильки, але має достатньо обчислювальної потужності, щоб емулювати свідомість людського рівня. Куля дрімає в сапфіровій оболонці, і Мілі зважує її в руці, підкидаючи вгору і перехоплюючи в повітрі. Вона досі не може звикнути до сили тяжіння, навіть цей дрібний предмет здається важким, як поразка. Куля з легким стуком падає їй на долоню, знову і знову. Це війна, думає Мілі. Вони першими почали. Що мені залишалося робити? Готельний номер, здається, і надто маленьким, навіть затісним. Тож вона виходить у місто, і далі, стискаючи в руці кулю, і обідній тиші блукає вже знайомим невідступним проспектом. Скоріше за все її неспокій був спричинений сигналом біолінку злодія. Після втечі Лефламбера мілі більше не наважується приглушувати його. Тим паче тепер, коли вона вимушено погодилася, дати йому дозвіл на зміну обличчя і ментального портрета. Тому його збудження болісно віддається в її свідомості як постійний фантомний свербіж. Вона зупиняється поїсти запашної їжі, яку подає юнак, що без зупину до неї залицяється і підкидає співспогади з натяками. Мілі загортається в гівлот і мовчки їсть. Страва називається касули і залишає по собі відчуття здуття і важкості. «Як там у вас справи?» – запитує вона впергонен. «Він щойно вмовив її погодитися на перше побачення», – відповідає Корабель. «Клас!» «Не чую ентузіазму в голосі. Якось це непрофесійно. Мені треба трохи побути на самоті. Наглянь за ним. Без питань. Але тобі варто самі за ним прослідкувати. Це типу весело». Міелі обриває зв'язок. Весело їй. Вона пришвидшується, намагаючись відтворити легку ходу одягнених у білий марсіан, але мріє знову літати. Згодом небо починає їй здаватися занадто великим, і вона заходить у схожий на церкву будинок, сподіваючись знайти там спокій і прихисток. Мілій гадки немає, якому Богу тут поклоняється, і немає жодного бажання це з'ясувати. Однак високі склепіння нагадують їй обширні ортянські храми Ільматар, крижані печери богині повітря та простору. Тож вона наважується проспівати тиху молитву. «Повітряна мати, даруй мені мудрість, донька небесна силу подай». Спрямуй сироту до своєї домівки. Заблудлого птаха на південь води. Ти вибач, дитя, за скривалені руки. Кравця за заваду роботі прости. Що вчинками злими і злими думками, рубцями порізом твій спів осквернив. Повторюючи слова покаяння, вона згадує далекий дім. Згадує сюдян, і їй стає легше. Посидівши недовго в тиші, Мілі повертається до готелю. За Затемні вікна дістає фантом кулю. Прокидайся. Наказує вона Розумові Васильєва. Дея. А, привіт, Енн. Ти, так, служниця засновника. Розум Васильєва сміється. Мілі дає йому голос, але не дитячий, а чоловічий голос Васильєва. Рівний і низький. Від цього стає легше. Це був не засновник. Хтось достатньо хитрий, аби нас надурити. Але не чен і не чітра губта, каже він. Мова не про нього, шепоче Мілі. Так чи так тобі кінець. Каже вона, ти став на заваді великій спільній меті. Але я милосердно даю тобі єдиний шанс вільно спокутувати свій гріх перед забуттям. Васильєва розбирає сміх. Мені байдуже. Кому ти служиш? Ти лише нудолуга посіпака. Навіщо марнувати слова, аби дізнатися, що у мене в голові? Покінчимо з тим. Не марнуй часу засновника на порожні балачки. Мілі з огидою затикає емуляцію. Вона завантажує з метакортексу Гоголя-хірурга, і наказує йому братися до справи. Він запускає розум Васілєва в пісочницю і починає його розтинати, відділяючи вищі когнітивні функції за допомогою інструментів заохочення та покарання. Це схоже на роботу скульптора, коли той не виразнює прихований у камені образ, а розбиває його на друзки і складає з них щось нове. Результат роботи – бездушні звіти асоціативного навчання у змодельованих популяціях нейронів. Мілі не витримує і вирубає емуляцію. Вона ледь добігає до вбиральні, де вивергає із себе смердючі залишки неперетравленого обіду. Мілі повертається до роботи з кислим присмаком у роті. Привіт, любонько. вигукає Василів неочікувано ейфорійним тоном. Чим можу допомогти? Для початку викладай усе, що знаєш, про Жана Лефламбера», – каже Мілі. Раймонда з'являється із запізненням. Вона демонстративно перетинає агуру під руку з явно молодшим від неї високим вродливим чоловіком з лев'ячою гривою. Він цілує її на прощання, і після цього вона махає мені рукою. Я стою і притримую стілець, поки вона сідає. Дівчина приймає мій жест, але дещо з викликом. Я чекав на неї у маленькому ресторанчику, що вона обрала, на терасі біля обігрівача. Це досить дивна місцина, бо за непоказними скляними дверима і безіменною вивізкою всередині. Вирує розмаїття кольорів та екзотики, усюди таксидермічні ємності з рідкісними опудалами, скрані очі й соковиті фрески. Я довго прокручував у голові нашу першу зустріч і дійшов висновку, що Раймонда відреагувала не на таємничість, а на дотеп. Я навіть злегка відреагував свою зовнішність, нічого такого, щоб впадало у вічі при відкритті геволоту, але тепер я маю дещо безкекливий вигляд. Достатньо міру, щоб підігріти її усмішку. Бодай не один градус. Як пройшло заняття? Добре. Була донька однієї молодої пари. Великий потенціал. Потенціал – ось що головне. І у твоїй музиці теж. Не зовсім, каже вона. Я тут подумала. Ти блефуєш. З моєю композицією все гаразд. Щоб ти розумів, це облієт, І я приваблива дівчина. А це означає, що зі мною таке трапляється постійно. Вона струснула головою, розпускаючи волосся. Та й ничі незнакомець. Випадковий збіг? Серйозно? Це ж допотопний трюк. Раймонда озвучує два замовлення дрону-офіціанту. Я ще не проглянув меню. Протестую я. Пусте. Ти маєш спробувати зебро під соусом теріяки. Вона неперевершена. Я розводжу руками. Гаразд. Я думав, тут так прийнято. То чому ти погодилася зустрітися зі мною? Може, насправді це я тебе переслідую? Може. Вона з'їдає оливку із закусочної тарілки і тиця в мене шпажкою. Ти був вічливим. Не дуже добре порався з гиволотом. Очевидно, що ти не тутешній. А це завжди цікаво. І тепер ти мені винен. Таке точно стане в пригоді. Чорт забирай. Я перевіряю піральську програму. Вона досі намагається знайти прогалину в гиволоті Раймонди, але все ще марно. Певно, її захист кращий, ніж я думав. Визнаю провину за всіма статтями. Я купив громадянство, а прибув з Церери, що в поясі. Вона піднімає брови. Придбати марсіанське громадянство ще той виклик зазвичай це вимагає ухвалення голосу. Але, схоже, гоголь-пірати добре попрацювали над створенням легенди для моєї підставної особи, зробивши ретельно сплановані вкиди до публічної екзопам'яті. Цікаво, чому саме сюди? Я ободжу руками довкола. У вас є небо, у вас є ціла планета, і ви на ній дечого досягли. У вас є мрія. Раймонда дивиться на мене з тією запеклістю, з якою... Спивалася зубами в яблуко, і на мить мені здається, що вона мене вкусить. Багато хто так думає. Звісно, ми добряче постаралися. Розв'язали кровопролитну громадянську війну, яка випустила на волю самовідтворювані машини-вбивці, які звели на нівець те реформування, яке наші робовласники провели перед тим, як ми їх повбивали. Вона усміхається. Але так, десь посеред цього-цього є і мрія. До речі, мені ніхто не казав, як часто вони нападають в обої. Залежить від обставин. Переважно ти їх навіть не помічаєш, а якщо й так, то, скоріш, як далекий гуркіт. Ними займаються смиренні. А ще молодь піднімається на планерах і спостерігає за боями з висоти. Я теж так робила, коли була молодшою. Це видовищно. Співспогад, що вона надсилає, застає мене зненацька. Планер з розумної матерії, білі крила, внизу грім і вогонь, блискучі спалахи лазерів серед помаранчевого пилу, чорна лавина, якихось істот, що розбивається об оборону захисників смиренних. Сліпучий вибух. І хтось у кабіні з нею. Торкається її, цілує в шию. Я роблю глибокий вдих. Піратська програма чіпляється за романтичний спогад і починає його прочісувати. «Що з тобою? Ти якийсь збентежений?» каже Раймонда. Я зауважую, що принесли їжу. Апетитний запах вириває мене зі спогаду, змусивши задихатися від сенсорного перевантаження. Мені усміхається темношкірий офіціант, з блискучими білими зубами. Раймонда йому киває. «Це бентежне місце», – відповідаю я. «Які всі цікаві місця. Саме це я намагаюся відтворити у своїй музиці, щодо якої в тебе так багато підказок. Хоча, щоб у слухачів стався серцевий напад?» Вона сміється. «Ні, я маю на увазі, що ми теж бентежені. Можна багато говорити про революційну мрію, відновлення землі, про землю обітовану і таке інше. Але насправді все не так просто». Наша мрія щедро приправлена провиною, але молодші покоління налаштовані інакше. Я, наприклад, уже була смиренною і не хочу проходити це знов. Так само і молодь бачить новоприбулих з і подібних до тебе, і вони не знають, що їм думати. На що це схоже – бути смиренною? Я куштуюсь в траву. Зебра і справді не перевершена, темна і соковита. У Раймонди добрий смак. Можливо, вона перейняла його від мене. Вона в задумі кришить шматок хліба на тарілку. Важко пояснити. Це стається дуже раптово. Коли закінчується час, відбувається перехід. Воскресителі приходять лише забрати твоє тіло, бо ти його вже покинув. Це як інсульт. Якоїсь миті твій мозок починає працювати по-іншому, в іншому тілі, з іншими відчуттями. Але коли шок минає, то усе ніби не так і погано. Ти повністю фокусуєшся на роботі, і це навіть приємно. Ти ніби по-іншому влаштований. Не можеш розмовляти, але бачиш яскраві сни наяву якими можна поділитися з іншими. А ще отримуєш велику міць, залежно від того, в якому тілі опинишся. Це сильно заводить. Тобто у смирених є щось на кшталт сексуального життя? Може, колись ти і сам дізнаєшся хлопчику з іншого світу? Загалом, справді, звучить не так уже й погано, кажу я. Про це точилися безкінечні суперечки. Молодняк думає, що справа у почеті провини. Але до голосу не надходило жодних пропозицій про скасування системи. Ти можеш спитати, чому б не робити все по-іншому? Чому б не використовувати симбіотичних дронів замість смиренних? Та все не так просто. Коли повертаєшся, деякий час почуваєшся розгубленим. Ти дивишся у дзеркало і бачиш іншого себе. І сумуєш за ним. Це ніби мати сямського близнюка. Ви ніколи не розлучитеся. Раймонда підіймає келих. Вино теж вона вибрала. Савіньон з долини Дао. Я смутно пригадую, що він, бо то має ефект афродизіаку. «Ну, за бентего», – проголошує Раймонда. «Ми п'ємо». Вино насичене, міцне, з нотками персика й жимолості. За ним приходить дивне відчуття, суміш ностальгії та свіжого подиху першої закоханості. Мабуть, десь у дзеркалі посміхається моє колишнє я. «Він їм потрібен», – з ентузіазмом, каже Васильєв. Щоразу після відповіді на запитання «Гоголь-хірург» стимулює його центр задоволення. Зворотним боком процедури є те, що Васильєв не квапиться з відповіддю. Кому? Прихованим. Вони тут правлять. Вони пообіцяли за нього душі стільки, скільки ми забажаємо. Хто вони? Вони говорили з нами іншими вустами, як іноді це роблять засновники. Ми сказали так, а чому б і ні. Чому б не попрацювати з ними? Мета, зрештою, поглине їх усіх. Усіх покладуть на Вівтар Федорова. А можна повернутися до музею і подивитися на слонів? Покажи мені. Але цілісність амуляції Васильєва розпадається. Стіпивши зуби, Мілі завантажує попередню версію і наказує хірургові почати все спочатку. Вечеря закінчується десертом, а потім ми блукаємо черепаховим парком. Ми розмовляємо, і мало помалу вона відкриває мені свій геволут. Раймонда народилася у стаціонарному місті Касей. У неї була бурхлива марнотратна юність. Потім вона вгамувалася і осіла, очевидно, зі старшим чоловіком. Вона нагадує про мій борг і змушує мене купити нам морозиво у дівчини в білому фартусі. Раймонда сама обирає смаки. Це дивні синтетико-ароматичні симфонії, які навіть важко описати. Щось схоже на мед і диню. Я намагаюся, бодай на мить, охопитися за ті крихти, якими вона ділиться, перш ніж кинути їх у голодну пащу піратської програми. Причина, чому я хочу поставити оперу, пояснює вона, коли ми сідаємо їсти морозиво біля фонтану в королівському стилі. Полягає в тім, що в мене є бажання створити дещо велике. Революція була великою. Облієт великий. Не кожен упорається. Це має бути щось грандіозне, З оголь піратами, з оку повстанням і шумом. Облієт панк, зауважу я. Вона кидає на мене дивний погляд і хитає головою. Хай там як, але це те, що я хочу створити. З парку відкривається вид на Монгольфєвіль. Ансамбль резиденції на повітряних кулях, розкиданих по горизонту розмаїттям кольорових фруктів. Раймуда спостерігає за ними, з якоюсь тугою. «Ти ніколи не хотіла поїхати звідси?» – запитую я. «А куди?» «Так, звісно, є безліч варіантів. Бажання теж виникає. Але тут є поважна рибина у маленькому акваріумі, і мене це влаштовує. Тут я можу на щось вплинути, там не знаю». Мені знайоме це відчуття. «На мій подив це правда». І є спокусливий потяг залишитися тут, зробити щось на людському рівні, щось побудувати. Мабуть, саме це відчував він, коли прилетів сюди. А може, це вона змусила його так почуватися? Це, звісно, не означає, що я недопитлива, говорить Раймонда. Покажи мені, як воно там, звідки ти прибув. Не впевнений, що це вельми цікаво. Ну ж бо я хочу побачити. Вона бере мою руку і міцно стискає. У неї теплі пальці, трохи липкі від морозива. Я сканую свою фрагментовану пам'ять у пошуку зображень, льодовий замок в Оорті, комети й термоядерні реактори, сплетені в блискучому танку, і крилаті люди, що ганяються за ними, місто Супра, де будівлі завбільшки з планети, а куполи вежі арки, здіймаються аж до кілець Сатурна, світи пояса, де дике симбіотичне життя вкриває астероїди кораловими та жовтуватими килимами, міські губернії внутрішній сонячній системі, діамантові сфери прикрашені обличчями засновників, сповнені безсмертя та інтриг. Дивно, але все це здається менш реальним, аніж сидіти тут з нею, під сонцем, прикриваючись крихкотілою людиною. Раймонда намить заплющує очі та насолоджується спогадами. «Може, ти усе це щойно вигадав, – каже вона, – але ти заслуговуєш на невеличку винагороду. Вона мене цілує. Першою мить я намагаюся зрозуміти, що за смак у її морозива. А тоді розчиняюся у відчутті її губ та язика, що сплітається з моїм. Вона надсилає мені грайливий співспогад, поцілунок з її погляду, обернену перспективу. У моїй голові переможно радіє піратська програма. Вона знайшла петлю, спогад про мене, королючу нору в геволоті, яка веде прямо у зяючу прірву дежавю. Інший поцілунок з давніх давен накладається на цей, немов химера, теперішнього і минулого. Я ігнорую тріумфальний галас піратської програми і відповідає на поцілунок, як тоді, так і зараз. «Розкажи мені, про процедиків», – говорить Мілі. Вона могла б наказати зробити це Гоголю-хірургові, але так було б зовсім ганебно. Мілі готова нести цей тягар сама. «Аномалії», – задумливо відповідає Васильєв. «Наші найгірші вороги. Технології ЗОКУ. Тут точиться невидима боротьба за владу між прихованими колонією ЗОКУ». Задиким це зброя, квантові технології, театральність. Місцеві їм довіряють. Ми спробуємо їх ліквідувати, коли зможемо, однак вони надійно оберігають свої особистості. Хто вони? Мовчун, брутальний, ефективний, футуристка, стрімка грайлива. Васілів жонглює колоритними іменами та портретами з явним задоволенням. Постать у синьому плащі і масці. Червоне марево, що рухається, як венеріанські спритники – Імовірні особистості, можливі мішені, запис загор і зламані екзоспогади. Джентльмен Чоловік у срібній масці, але за маскою ховається. О, ні, ні, ні. Шепочі Мілі. Паркали мене побери. Вона намагається зв'язатися зі злодієм, та Біолінг не відповідає. Пізно вночі ми дістаємося її квартири. Дорогою ми сміємося, спотикаємося і зупиняємося, щоб поцілуватися, іноді під розмитим екраном, іноді не криючись. Мене п'янить емоційний коктейль, хід змішана з провиною та ностальгією. І цей мікс виводить мене на траєкторію, що веде до зіткнення з твердою і невблаганною поверхньою реальності. Раймонда мешкає в одній з перевернутих веж під червом міста. Поки ми спускаємося ліфтом, я цілую її в шию. Руки ковзують під блузою по шовковистому животу. Вона сміється. Піратська програма вловлює кожен дотик. Кожен вияв ласки, які ми дозволяємо один одному запам'ятати, і безжалісно просвердлює її геволот. Усередині Раймонда вивільняється з моїх обіймів і притискає палець до моїх губ. Но якщо ми хочемо усе запам'ятати, це має бути незабутнім. Влаштовуйся зручніш, я зараз повернуся. Я сідаю на диван і чекаю. У помешканні з високою стелею стіни були заставлені полицями, на яких виставлені як марсіанські, так і древні артефакти із землі. Вони видаються знайомими. Мені впадає у вічі старовинна зброя. Револьвер у скляному футлярі. Він неприємно нагадує мені про в'язницю. Є ще книжки і старе піаніно. Червоне дерево різко контрастує зі склом і металом. Оскільки Раймонда дозволила мені усе це побачити і зафіксувати в пам'яті, я ледь не фізично відчуваю, як піратська говоль-програма досягає критичної маси, готова всмоктати всі її спогади. Починає грати музика, тихо як шепіт, потім гучніше. П'єса для фортепіано. Прекрасна мелодія, в яку періодично вривається до болю нарочитий дисонанс. «Тож підкажи Кану Раулю», – каже вона, сідаючи поруч. На ній чорна шовкова сукня, в руках два келихи шампанського. Що саме не так з моєю композицією? Теплі вогники смиренних рухаються під нами у синєві ночі, і їх тисячі. Великі і малі вони нагадують перевернуте зоряне небо. З нею все гаразд, – відповідаю я, і ми цокаємось келихами. Вона пестить мене пальцями, злегка торкається моєї скроні і знов неквапливо і обережно цілує. «Я хочу це запам'ятати», – каже вона. «Я хочу, щоб ти це запам'ятав». І тепла м'яка вага опускається на мене, і парфуми пахнуть сосновим лісом. Її волосся лоскоче моє лице, наче дощ, коли мене пилися з рабином Ісааком, і співаючи поверталися додому. Я витяг її на вулицю, щоб подивитися на хмари під куполом Ангелнету і в неї намокло волосся. І коли музика розливається навколо нас, я пригадую, як вона оголеною грала для мене вперше, після того, як ми кохалися, як її легкі повільні пальці пурхали над чорно-білими клавішами. Ті руки креслять лінії на моїх грудях. Мапи малюнки, архітектурні, припасовані форми. Довго-довго. Вона бере один з ескізів і каже, що вони схожі на музичну партитуру. «Розкажи мені», – просить вона. «Я розповідаю про те, що я злодій» про хлопчика в пустель, який хотів стати садівником, про бажання розпочати нове життя. І на мій подив вона не тікає, а лише сміється. Тихенько, не на м'якеньких лапах, який танцює у креслатому капелюсі. Тіт у з дивного сну, що прогулюється коридорами палацу. «Ах ти, йобаний виродку! Клятий, йобаний виродку!» – кричить Раймонда. Реальність розбивається об мою голову пляшкою шампанського. Я на секунду втрачаю свідомість, а коли уговтуюся, то усвідомлюю, що валяюся на підлозі, а вона стоїть наді мною зі старим ціпком у руках. «Ти хоч уявляєш, що накоїв?» Її обличчя – срібна маска. Її голос – хоровий скрегіт. Якраз хотів спитати, де тут у них поліція. Мляво міркую я, замить до того, як Мієлі висаджує вікно. Мієлі крилами розбиває псевдоскло. Уламки, наче в уповільненій зйомці, розлітаються по кімнаті, як прозорі сніжинки. Метакортекс наводнює її інформацію. Тут злодій, там цадика. Ядро з людської плоті оточене хмарю бойового утилітарного туману. Вистежуючи Лефламбера, Мілі відкинула будь-яку обережність. Незважаючи на ризик викриття корабля, вона наказала Пергнан провести СВМЧ-сканування і відшукати локацію, де зник сигнал біолінку. Без подальших зволікань вона під прикриттям геволоту здійнялася в небо, паралельно проглядаючи до на Раймунду. Здавалося, минула вічність, перш ніж Міелі склала всі відомості докупи. Однак вона навіть не здивувалася, коли виявила, що цадика відвела злодія до себе додому. Вона силкується схопити злодія і блискавично втекти, але туман спритніший. Він обволікає її крила шаром густого гелю, намагається просочитися в легені та блокує вихідні канали фантомата. Міелі вистрілює кванточку в режимі засліплення оглушення та виривається, як мініатюрне сонце. Однак тумани не тут попереду. Він згущається навколо блискучої цятки білою непрозорою хмарою, яка пропускає світла не більше, ніж від лавової лампи. Ще за мить він блокує радіатори відпрацьованого тепла в її крилах, і Міелі вимушено повертається до уповільненого часу. Підсилений наносмогом удар цадикині схожий на зіткнення з ортянською кометою. Міелі пролітає крізь скляний стелаж і стіну позаду нього. Тинк і кераміка розсипається від зіткнення, наче мокрий пісок. Її броня стогне і навіть підсилене швидко застиглою масою ребро ламається. Метакортекс приглушує біль, і Мієлі схоплюється на ноги посеред хмари уламків. Вона у ванні. і з настінного дзеркала на неї дивиться монструозний ангел, ще удари. Мієлі намагається їх блокувати, але вони течуть і зміняться навколо рук. Цадика недосяжна. Наніти слугують аморфними кінцівками її волі, це як битися з примарою. Потрібно більше простору. Мій ліс енергію від термоядерного реактора стегні до мікротурбіну крилах, здіймається сильний вітер, наносмок розсіюється. Вона хапає жменю нанітів, ковтає їх і наказує Гоголю їх дослідити. Ось воно. Застарілий бойовий туман часів протокольної війни. За лічені секунди Гоголь підбирає адекватні засоби протидії. Крила очищаються, і Мієлі скидає надлишкове відпрацьоване тепло, щоб перейти в режим пришвидшеного часу. Тепер зближення із садикиною нагадує неспішну прогулянку. Вона проходить під завислими в повітрі статичними мацаками туману, що її посилений зір сприймає, як застиглі потоки мильних бульбашок. Цадика – статуя у срібній масці. Мілі наносить точно розрахований удар в основу шиї, достатній, аби знешкодити Раймонду. Аж раптом рука проходить крізь муляж з туману. Гьоделіва атака накриває мілі, як притиснутий до вуха 120 децибельний гучномовець. Віруси з генетичними алгоритмами заражають її системи, намагаючись оминути оборонну машинерію і дістатися людського мозку. Голь-захисник зойкує плаксивим голосом. Вона натравлює його на туман і вирубає всі системи. Стрімке повернення до базової людської природи нагадує сильну застуду. На дрібку секунди Міялі безпорадно застигає в полоні павитиння туману, а крила безсило звисають. Нарешті спрацьовують контрзаходи, і туман розсипається білим інертним порошком. Вона з хрипом падає на підлогу, відхаркуючи плоть і кров. У кімнаті панує страшенний рейвах. Кругом розтрощені меблі, скло і мертвий туман. Посеред усього цього стоїть садика із сіпком у руках. Щоправда, тепер вона теж просто людина. До її честі Раймонда швидко адаптується і високо замахнувшись ціпком, стрімко наближається до мієлі, шаркаючи ногами, як боєць кендо. Залишаючись на підлозі, Ортянка намагається збити жінку в срібній масті з ніг. Але та з легкістю підстрибує вгору, неможливо високо в умовах слабкої гравітації, і спрямовує удар точно на мієлі. Та відкочується вбік, виконує сальто, приземляється на ноги, наносить садикині контрудар, але наштовхується на болісний блок ціпком. Годі, припиніть! Перериває їх злодій. Він тримає револьвер – примітивну залізяку, що в його руках здається кумедно великою. Але зброя вочевидь небезпечна, і приціл твердо наведений. Ну, звісно. Він удосталь натренувався з вогнепалом у в'язниці. А дистанційне керування його соборним тілом таке ж мертве, як і решта її систем після нападу Раймунди. Як завжди. «Давайте сядемо, як знайдемо на що, і усе обговоримо, як цивілізовані люди», – каже злодій. Незабаром тут з'являться інші, каже Раймонда. У голові в мене дзвенить, і я стримую кашель від пилу в квартирі. Але навіть зараз я можу розпізнати блеф. Ні, не з'являться. Якщо не помиляюся, Мієлі знешкодила твій милий туманчик. А ти, виходить, знешкодила її, з огляду на те, що я все ще рухаюся і розмовляю. Власне, це був непоганий шанс утекти, якби тільки не моя клята честь. Мілі пирхає. Я поводжу пістолетом. Знайдіть собі місце. не зводячи з я роблю ковток шампанського скелиха, який дивом уцілів посеред розгрому. Це трохи прочищає горло. Я сідаю на уламок стіни. Мілі і моя колишня підозріло перезираються. А тоді повільно розташовуються так, щоб пульнувати одна одну і мене. Мені, звичайно, лестить, що жінки б'ються за мене. Але повірте, я цього не вартий. Принаймні, в чомусь я з тобою згодна, промовляє Раймонда. Знаєш, каже Пергонан, хоч я десь на висоті 400 кілометрів, але все одно можу спалити тобі руку, якщо не кинеш зброї. Зачекай. Це антикваріат. Він, мабуть, і не стріляє. Я блефую. Прошу нічого не, каже Мієлі. Я спробую залагодити ситуацію так, щоб ніхто не постраждав. Ну, будь ласочка. Як для швидкомислячого Гоголя, корабель обмірковує відповідь некомфортно довго. Гаразд. Маєш хвилину? Знов часові обмеження. Ти гірша за неї. Раймондо, познайомся з Мієлі. Мієлі, знайомся, це Раймондо. Ми з Раймондою колись були рабами кохання. Мілі натомість ставиться до мене просто як до раба, але я маю перед нею борг честі, тому не нарікаю. Майже. Я роблю глибокий вдих. Раймонду, нічого особистого. Я просто хочу повернути свою колишню ідентичність. Вона закочує очі і до болю знайомою. Я повертаюся до Мілі. Ну, от, серйозно, у цьому справді була необхідність. У мене все було під контролем. Я, мало, не відірвала тобі голову, каже Раймонда. Схоже, стоп-слово, ще одна річ, якою я не пам'ятаю. зітхаю я. Слухай, забудь про нас і з тобою. Я дещо шукаю, і ти можеш мені допомогти. Ти цадика. І це, до речі, дуже круто. Готовий закластися, що є щось, чим ми можемо тобі віддячити. Наприклад, здати гоголь піратів. Багато. на всі. Вони обидві втуплюються в мене, і я відчуваю, як отут розпочнеться бійка. Що ж, каже Раймонда, поговоримо. Зіткнувши з полегшенням я з збрязкотом кидаю револьвер на підлогу і дякую Гермесу, що не довелося стріляти. Я так розумію, ти не залишиш нас на одинці. Запитую я, дивлячись на Мієлі. Вона схожа на руїну. Одяг нагадує лахміття, а крила – пару обдертих голих кущів. Але вона має достатньо загрозливий вигляд, щоб я без слів зрозумів її позицію. Забудь, що я питав. Раймонда стоїть перед розбитим вікном, сховавши руки в рукави плаття. Що сталося? Цікавлюсь я. Ким я тут був? Куди подався? Ти справді не пам'ятаєш? Справді. Принаймні поки що. Нові спогади помалу постають у моїй голові. Їх надто багато, щоб увібрати одним духом. Вона знижує плечима. Це вже не має значення. Я щось тут залишив. Секрети, інструменти, спогади. Не тільки як зопам'ять, а щось набагато більше. Ти знаєш, де саме? Ні, субиться вона. Але маю певні здогади. Однак моя допомога коштуватиме вам. Значно дорожче за якихось там гоголь-піратів. А ще твоя нова дівчина. Ви на мені нову квартиру. ІНТЕРЛЮДІЯ. Мудрість. Життя від смерті відділяє лише декілька кроків. Попереду видніє світло. Але кожен рух дається важко і повільно, наче під водою. Батільда відчуває, як спливає на поверхню, облишивши своє вдягнене у скафандр тіло. Вона бачить далеко внизу власне стражденне лице, у блискучому мідному шоломі, і чомусь це здається правильним. Вона відпускає тлінне тіло і піднімається назустріч світлу. Нарешті, думає вона, і робить крок у марсіанські сутінки. Батільда ледь не падає, але її підхоплює пара сильних рук. Вона хапає ротом повітря і спантилично блимає очима, потім озирається на передпоки народження і смерті. Довгасту приземкувато прямокутну споруду, надруковану смиренним муляром. Будівля розташована в неглибокій улоговині, за милю від меж міста посеред марсіанської пустелі. Нічого видатного. Лише гравій пісок, склеєні бактеріальною пастою з тонкими прорізами і шпаринками по боках. На тлі масивної протифобойної стіни вона видається деталю конструктора, але всередині. «О, Боже!» – глибоко вдихнувши, вигукує батільна. «Ну, то що скажеш?» – питає Поль Сернін, архітектор її смерті. Він обережно підтримує Батільду та відводить до виходу, коли починають з'являтися інші очманілі гості. Її протеже розпливається в переможній усмішці за склом шолома. Скоже, тобі не завадить випити. О, так, визнає Батільда. Поль пропонує келих шампанського в маленькій кванточковій бульбашці. Вона робить ковток, радіючи чистому смакові, в сухому повітрі шолома. Полю, ти геній. То ти не шкодуєш про свій патронат. Батільда усміхається. Довкола них починається вечірка. Жінка задоволена, що рекламна кампанія вірусні співспогади про емоційні моменти перед покоєм" видалася успішною. А тонкий символічний жест, ідея винести перформанс за стіну, додав дещо цю небезпеки до дійства. Анітрохи трохи. Треба домогтися, аби голос дозволив запровадити щось подібне в самому місті на постійній основі. Це принесе багато користі. Що наштовхнуло тебе на ідею? Боль темні брови. Ти ж знаєш, як я ненавиджу це запитання. Та годі тобі, підсміюється Батільда. Ти ж любиш говорити про себе. Ну, якщо ти так наполягаєш, то мене надихнув хіросімський меморіал Ногуччі. Народження і смерть. Ми стали про них забувати. Цікаво, зауважує Батільда. Це не надто відрізняється від того, що Марсель, вона показує на темношкірого молодика, який призірливо дивиться на зяючий чорний вихід передпокою, покою. Презентував Голосові кілька місяців тому. «Ідеї нічого не варті», – каже Поль. «Значення має тільки реалізація». «Так і є», – погоджується Батільда. «А може тобі допомогла нова муза?» Неподалік торкачись шорсткої поверхні перед покою, стоїть родоволоса дівчина в темному скафандрі. «Може й так». Потупувшись, відповідає Поль. «Досить гаяти час на базікання з літньою жінкою», – каже Батільда. «Іди святкувати». Поль рівно усміхається, – і на секунду вона жалкує, що вирішила поводитися з ним судопрофесійно. До зустрічі. Прощається він, злегка вклоняється і зникає в натовпі людей у скафандрах, мить опинившись у центрі уваги. Ватільда знов кидає погляд на передпокій. Зовні такий невинний будиночок, але всередині кути світлої форми входять у резонанс зі структурами будь-якого мозку людського походження, запускаючи кортикальні механізми, що імітують передсмертний досвід. Архітектурний магічний трюк. Вона пригадує свої численні смерті та народження і усвідомлює, що ніколи не переживала такого раніше. Абсолютно новий досвід. Батільда усміхається сама до себе. Скільки часу минуло відтоді? Вона проводить рукою по годинниковому браслету, що їй подарував Поль, і намацує викарбуване на ньому слово «сапієнтіа». «Привіт!» – звертається до неї рудоволоса дівчина. «Ось у кому живе справжня молодість, якою не торкнулася смерть» тимчасово чи будь-яке інше. Вітаю Раймунду», – каже Батільда. Пишаєшся своїм хлопцем? Дівчина сором'язливо всміхається. Ти навіть не можеш уявити як, відповідає вона. Чи як можу, мовить Батільда. Це не просто. Спочатку ти спостерігаєш, як він робить щось таке, а потім починаєш запитувати себе, чи ти для нього достатньо хороша, адже так? Дівчина оніміло дивиться на неї. Батільда хитає головою. Пробач, я стара черства жінка. Звичайно рада за тебе, вона торкається рукавички дівчини. То що ти хотіла сказати? Є у нас старих така вада перебивати. Нам здається, що ми вже все це чули багато разів. Не можу дочекатися, коли знову стану смиреною. Це змусить мене слухати інших. Раймонда закушує губу. Хотіла попросити у тебе поради. Батільда сміється. Що ж, коли маєш бажання почути гірку життєву правду, проціджену через кілька століть досвіду, ти прийшла за адресою. Про що ти хочеш дізнатися? Про дітей. А що тут знати? У мене теж були діти. Це трохи клопітно, але воно того варте, якщо все зробити правильно. В екзопам'яті є вся необхідна інформація. Попроси якогось Воскресителя допомогти зі сплайсингом генома, або, якщо маєш великі амбіції, знайди на Чорному ринку позамарсіанський матеріал. Потім просто додай води і вуля! Батільдо широко розводить руки і картає себе за те, що насолоджується виразом обличчя Раймунди. Я не про це хотіла спитати. – говорить Раймунда. – А про нього, про поля. Вона заплющує очі. Я його не розумію. Не знаю, чи він готовий. – Давай пройдемося, – пропонує Батільда. Вони оминають передпокій у напрямку проти фобойної стіни. Далеко вгорі помало темніє небо. – Бачиш, ну? – починає Батільда. – Коли я дивлюся на поля, він нагадує мені одного колишнього знайомого, який ледь не розбив мені серце. Вона сміється. – Звичайно, я відплатила тією ж монетою. Вона торкається стінки тінки перед покою, яка вже починає всипатися. Серед нас є ті, хто прожив дуже довге життя. Ми навчилися не змінюватися, хай би що сталося. Незважаючи на різні тіла, гоголі, трансформації, всередині нас завжди залишається якийсь стрижень. Така в собі еволюційна адаптація, бо інакше ми, по суті, померли б через метаморфози, ніколи не побачивши світла в кінці тунелю, приречені на вічну корозію. Хай би що тобі розповідав Поль, він один із нас. Це все, що я можу сказати. Тому ти маєш вирішити, чи готова ти, аби справжній він, а на цей раз усміхнений архітектор, став батьком твоїх дітей. Але він старається. І старається заради тебе. Ось де ви, гукає пуль мої улюблені дами. Він обіймає Раймунду. Ти вже була всередині. Раймунда хитає головою. А варто, радить Батільда. Усе не так страшно, як здається на перший погляд. Розважайтеся. Парочка заходить до передпокою з іншого кінця. Дивлячись крізь них, Батільда бачить розмаїті акварельні спогади про добрі часи в Олімпійському палаці, коли вона танцювала з королем. Їй цікаво, чи були її очі тоді такими ж, як у Раймунди.